Faldi Mova, a családban, fordította sárközi jelga. Egy májusi reggelen Bruce Paráton meg él, elmentünk járni a aprélén. Abban az esztendőben késett a tavasz, sehogy sem akart megérkezni Saszkathomba. A a folyó meredek partjain hókupacok húzódtak megkitarthatóan a fűszabakra védelmében. A folyót jegesre hűtötte az olvadás, és amint áthaladtunk fölötte, megcsopta arcunkat dermesztő lehelete. De a levegőben már egy másik, szelíde puvallat is lengetezett a távoli gabonaföldek felül, és olyan édes illata volt, mint a napsütötte lágy iszapnak. Megjött végre a tavazi szellő, és már pusztán a szakától és szaporában szedtük a lábunkat. Minél előbb ki akartunk jutni a városból az igazi térre, ahol egy pocatúrás tetejéről ezer mérföldnyire is ellátni, mert a préri csak ugyanilyen lapos. Szaszkatón városának az volt a legnagyszerűbb sajátossága, hogy a szélén egyszerűen véget ért. Nem voltak külvárosai vagy külterületei. A hét végén a villamosról egyenesen a préjről lépett ki az ember, ott állt a kellős közepén, szabadon akár a pockok. A préjén egyébként pacokból volt a legtöbb. A vackokat jelző sárgó kis néhol olyan sűrűn lepték el a talajt, mintha kanyarós lett volna. De Bruce meg engem aznap kivételesen nem a pockok érdekeltek. Ezúttal fészekre vadáztunk. Elhatároztuk ugyanis, hogy házi bagjat fogunk tartani, és aki házi bagjat akar magának, annak először is egy fészket kell keresnie, amelyből kiszedheti a fiókákat. Elindultunk a legközelebbi nyárfás felé. Ezeket a kisebb-nagyobb nyárva csoportokat, amelyek itt-ott a Prérit petyezték, Szaszkatumban Ligetnek nevezték. Tornacsukánk alatt szivacsosan süppett a föld, és a nedvesebb helyre találtunk lépni hangosan cupokat is. Váratlanul egy hatalmas paknól szökkent fel, csak nem a lábam alól, és úgy megjegyeztet, hogy legalább akkorát ugrottam én is, mint ő. Amikor a liget széléhez értünk, a sűrűből két varjú cikázott elő égtelen károkással. Tavasz idején elég fura hely a nyárfaliket. A fák ilyenkor valami fehér, bajhos, hóra emlékeztető micsodaságokat eregetnek magukból. Ez néha olyan vastagon lepi a földet, hogy bakáig el lehet merülni benne, és az embernek az a moris érzése támad, mintha igazi hóban capladna, pedig a nap úgy perzseli a hátát, hogy az ingés átlucskosodik az izzadságtól. Lábunkkal egész felhőket kotortunk fel a nyárfahóból, miközben becserkeltük a ligetet. Szemünk állandóan a lomkoronát vislatta, és persze hamarosan fel is az egyik falmagasában a galjakból rakott keszekusza fészket. Na jó, kurjantott oda brúz a két varjónak, amelyek izgatott rikácsolással kísértek bennünket. Ha már ennyire akarjátok, hogy ez a tojásaitokat, miért ne? Ezzel a markomba nyomta a háti zsákját, és fellótult a fára. Könnyedén megmásztam, mivel a nyárfának általában kényelmesen lépcsősek az álkaim. Amikor feljutott a fészekhez, és belenézett, felkiabáltam neki. Na mi van? Bruce csak vigyorgott, de nem válaszolt. Láttam, hogy katorházik a szabad kezével, mármint amelyikkel nem kapaszkodott, és ebből tudtam, hogy nem üres a fészek. Aztán azt is láttam, persze, amint a tojásokat sorra berakosgatta a szájába, mivel így lehet őket a legjobban leszállítani a fáról. Mi legalábbis mindig így szállítottuk le. A bökkenő csak az volt, hogy a barjú tojás szörnyen nagy, és aki hármat-négyet pakolt a szájába, az kis híján megfulladt. Bruce elindult lefelé. Már csak három méterre volt a földtől, amikor egy korhat tágra talált lépni. A nyárfa alsó ágai rendszerint hamar korhadozni kezdenek, azért nagyon oda kell figyelni rájuk. Azt hiszem Bruce megfeledkezett az óvatosságról. Akár is, az ág letölt, és Bruce az út maradékát zuhanó repülésben tette meg. Végül az ülepén landolt jókora puffanással. A tojások persze összetörtek, és Bruce tisztes mennyiségű tojáshéjjal egy rántottát köpött ki maga köré a nyárfa -hóba. Én úgy röhögtem, hogy majd megfulladtam. Amikor Bruce-nak sikerült végre kiköpködni a tojások javát, rám magát, ledöntött a földre, és csapálni kezdett. Én meg őt. A bonyó nem tartott soká, mert egy igazihoz túl meleg volt. Bruce befal gyorsan egy szardiniás szemücset, hogy eltakarítsa szájából a varló tojások ézét, és újra nekivágtunk a prédinek. Eltökéltük, hogy addig járjuk a ligetet, mint bakojfészket nem találunk. Ha jól számoltam, legalább száz nyárfást átkutattunk aznap délelőtt, de egy megveszekedett bagyot sem láttunk. Délre már kutyául megéheztünk, hát letelepüdtünk. A nyárfahóból meg kajakból valami eszkabáltunk magunknak a földön, belekuparadtunk és kicsatoltuk a hátizsákunkat. Prussnak szardinnyás szendicseket, meg egy citromot csomagolt be a mamája. Minden ismerősöm közül Bruce volt az egyetlen, aki szerette a citromot. Azt állította, hogy ezerszer jobb ízjon arancsnál. Az én hátizsákomban egy kemény tojás is akadt, és azt a hecket vért púszkabakján törtem fel. karom volt, és megint bunyóztunk egyet, de sajnos közben összelapítottuk a sardiniás szendücseket. Éppen befejeztük az ebédet, amikor a nyárfogóban egy cimatolgató erdei hölcsök közeledett felénk. Az erdei hölcsök szürke színűek és csinos, bozantos farkincájuk van. Ez a kis hörcsög minden tétovázás nélkül odajött hozzánk, én pedig lassan felé nyújtottam egy darabka kenyérhéját. A hörcsög pontosan megszaklázta, aztán finoman elvette a kezemből. Ez a hörcsög tisztára ütődött, jegyezte meg Bruce. Utóvégre akár préri is lehetél volna és akkor most megnézhetné magát. Ranc karikákat? Feleltem. Ennek a hörcsögnek több a sütni valója mint neked. Hát úgy vesztek én, mint egy préri farkos. A hörcsög nem mondott semmit, csak fogta a kenyériat és elsúzant vele a tudja hol rejtőzkedő vacka felé. Mi is felkaptuk a hátiságot. A nap hánta a szikrát, akár a tűzijáték az ég olyan át tiszta volt, mint egy frissen mosott kék ablak. Útnak eredtünk. Bruce olyan hirtelen toppant meg, hogy a hátának ütköztem. Nézz, oda! Mutatott a körülbelül fél mérföldnyire eső nyárfás felé legalább egymillió varjú röpködött fölötte. Teljesen úgy festett, mintha a liget alul kigyulladt volna, és fekete füstöt köpködne az égre, olyan rengetegen voltak a varjak. Amikor ennyi varjú rikácsal körült torka szakadtából valamit, mérget lehet venni rá, hogy bagyot hajkulásznak? A varjak meg a bagyok halálosan gyűlölik egymást, és ha egy varjú felfedez egy arának védtelen bagyot, Mérföldekről is képes oda az összes fajtását, hogy együttesen ős ellenségüket. Mi is rohanni kezdtünk a nyárfaliget felé. A varjak látták, hogy jövünk, de olyan rémesen izgatottak voltak, hogy ügyet sem vetettek ránk. Mire a liget értünk, már félig megsüketültünk föltépő zenebanájuktól. Egy kicsit lelőztem fúzt, amikor észrevettem, hogy az egyik nyárfáról egy hatalmas valami leben át a másikra. A valami egy nagy úhu volt, a létező bagyok legnagyobb pika. Mihelyt a levegőbe emelkedett, nyomába zódolt a vargyak egész serege, dühött károkással. Megállapítottam viszont azt is, hogy óvakodnak túlságosan a közelébe férkőzni. Bruce meg én rögvest a fészkét kezdtük keresni. Kis idő múlva a bagyot jobban idegesítettük mi ketten, mint az összes varjú együttéve, ezért hamarosan a is át. Egészen alacsonyan szárnyalt kis hián érintette a talajt, így azután a varjak nem tudták követni. Ha ugyanis zuhanó repülésben próbáltak volna utána eredni, sorra becsapódtak volna a sárba. Végig kajtattuk az egész ligetet, de nyomát sem találtuk bagajfészeknek. Ez azonban egy csöppet sem keserített el bennünket, mert tudtuk, hogy itt kell lennie valamelyik közeli nyárfásban és csak az a dolgunk, hogy nyitva a szemünket. Délután sorra becsatangoltuk a környékbeli légeteket. Találtunk szám szerint hét varjófészket, egy héjafészket, meg két szarkafészket. A héjafészek szemrevételezésénél kiszogadt a gatyón feneke. Mindkettőnk tornacsukáját tele apró bagáncsal, amitől felhúzott a lábunk. Egyre melegebb és melegebb lett. Már őrületesen szomésak voltunk, még egy citromot is képes lettem volna megenni, csak hogy Bruce vég a nyakára hágott a magáénak. Már a vacsora idő közeledett, amikor elindultunk haza a villamos felé. Akkor már azt játszottuk, hogy Bedúinok vagyunk, akik eltévedtek a sivatagban. A tevéink rég szomjon döglöttek, és mi is elpusztunk, ha csak nem bukkanunk hamarosan vízre. Figyössz csak, mondta Bruce, a holtán kanyarban van egy öreg kód. Tócsánál egyszerűen átvágunk az országúthoz, és ott elejéhatjuk magunkat. Elkéstél, barátom, ziháltam, Isten hozzád vitésség. Allah már magához szólít engem, folytasd utadat, s hagyj békén meghalnom. Jaj, ne hülyéskedj már, fölmet rámbróz, szomjas vagyok, na, na nyomás, gyerünk. Így hát átvágtunk a barné tócsánál, amelyen legalább ezer bölti réce úszkált. Amikor elhaladtunk mellettük, mind a levegőbe repentek, és a szárnyok olyan hangot adott, mint amikor egy hídon tehervonat robok állt. Bárcsak nálam volna apu vadászpuskája, merenged búz. Én viszont azon törtem a fejem, hogy miért hívják errefelé tócsának a prédi kisebb-nagyobb tavait. Máig sem jöttem rá. Tehát szaszkatomban már csak így nevezték őket. A hultán kanyartól már csak egy jókora nyárfás választott el minket. Megkerülni túl hosszadalmas lett volna, így hát egyszerűen keresztül vágtunk rajta. A fák között különben is hűvösebb volt egy kicsit. Körülbelül fél óta jártunk, amikor kiszúrtam egy varjúfészket egy hatalmas nyárfán. Fogadjunk, hogy üres, mondtam bruce -nak. Igazság szerint már nem akarózott több fát megmásznom, mert túlságosan melegen volt, meg túl fáradt voltam, plusz sem érezte különből magát, ezért tovább De amikor búcsúzóul visszapillantottam a fészekre, észrevettem, hogy a pereme fölött akkora farok tolozott billeg, amekorát még sose láttam. A szívem már is a torkomba zakatolt, megrángattam Bruce ingét, és némán mutogatni kezdtem felfelé. Tény és valóság. A fészekben egy igazi, nagy ohó ült. Még a lélegzetünket is visszafojtattuk, nehogy megnézzük. Nesztelenül terepszemlé tartottunk a fatövénél. Azt találtuk, amire számítottunk pacak és nyommaradékokat, meg rengeteg bavolykövetet. A bakjok egészben kebelezik be a sárkányukat szőröstől, csontostól, mindenestől. Valamivel később kiöklendeznek egy csinos szőr és csomkombócot. Ez a bagolyköved. A mindenségit. Hát, mégis megtaláltuk. Suttogta, Prusz. Nem tuk. Én találtam meg. Csuktam vissza. Oké, bolintott Prusz. Te találtad meg. Akkor ugye bár már is mászhatsz fölfelé, hogy megnézd, hány fióka van benne. Kár a gőzért, haver, feleltem. A fészket én találtam meg. És ha netán te is akarsz egy fiókát, akkor mászál föl magad, és nézd meg, en neked is. Egyikünk sem vágyott valami nagyon felmászni erre a fára. Az anyamadár ott a fészkén, és nemigen lehet előre kiszámítani, hogy egy bagaj mennyire kurul méregbe, ha szavarják. Némelyik öltöggen fel tud bőszülni. Tudod mit? Szólalt meg némi szünet után brúz. Hagyjuk inkább békén egyelőre. Felmászunk, esetleg végképp eltaláljuk riasztani a fészektől. Mi volna, ha szólnánk millet tanárulnak, és holnap fele vissza? Miller tanárórat, Bruce, meg én nagyon kedveltük, mert ő is szerette a prérit. Mániákusan fényképezte a madarakat, meg az egyéb érdekességeket. Tudtuk, hogy megőrül az örömtől, ha csinálhat néhány fotót az úról, és neki meg sem egy kis váramlászás. Tényleg, vigyorodtam el magam, remek ötlet. Elporoszkáltunk a hultánkanyarhoz, és jól teleíttuk magunkat a rostás vasszögéző vízzel a törött kútról. Aztán hazaban laktunk. Este beszámoltunk a bagolyfészekről papának, aki összenézett mamával, és csak ennyit mondott. Jaj, nem, Bagyokat azért mégsem.